To bude pravděpodobně jedna z otázek na vaši zkoušku, co je buddhistický přístup k Joze. Hm? Je založen na Budhově učení. Sappe dhamma na Alam Abhinivesája. v sanskritu sarve dharma na alam abhinivé šája. což je koho to samý. A co to znamená? že Nic v naší zkušenosti nestojí za to, aby jsme na tom lpěli. Těžký to není. Musíme... Pochopit a praktikovat, tak pak to je, to netěžký, není. Hm? To bude pravděpodobně vaše otázka na zkoušku, hm? co je hlavní základ správného přístupu k jhoze v buddhistickém pojetí? be da má na alama Toto, je vše co poznáváme, je závisle vnikání. když ulpíváme na složky našich zkušenosti Právě proto dříve nebo později bude stav strasti. Jestliže neulpíváme, dříve nebo později bude stav slasti. Rozdíl v přístupu žáků a bodhisattva je v čem? Tomáši? Tak. Uh... Žák eh, podle učení bodhisattva, moudrost žáku je omezená. Proč? Protože odbývají na svém rozdělení. Hm? samsára, nerována, čistý, nečistý. Je to jasný? Právě proto nejsou schopni poznat skutečnost takovosti všech jelůdů. post znamená nedualistické chápání prázdnoty Proto cesta v je, že na základě velkého soucitu zůstává v samsáře, ale na základě moudrosti se učí netrpě tím pádem jeho přístup k meditaci jak se liší od žáka, to máš by měl rozumět. Odisatva na rozdíl od žáka používá pojem jáství v osobách a ve věce k tomu, aby vedl druhé z prevrácených názorů do správného, nedualistického poznání reality. Čili se učí znič, z žádné situace neutíkat, žádné situace se nejí. Není-li nutnost se jí nevyhýbat a z každé situace se učit. To je praxe Čili používá své. Zakalení mysli, zašpinění mysli, k tomu, aby se učil, jak odstranit své zašpinění, zároveň se zašpiněním všech bytostí. Ještě tady chybí ten, ten taky odešel. Je tady, jak ten budešel? protože měl nějaký nějaký problém, a nevím, jestli tady ta paní. Anka, že... to měla nažádat, no, aby No, protože ona právě chtěla spíš, aby spíš jako bez přestávky, aby jako hmm. potom to mohla odejít. To je No a teď se vrátíme k našemu tématu, protože čas běží a máme ho málo. Tedy pokud. V našem vědomí udržujeme jakýkoliv objekt, který se dá uchytit. Právě proto, když jsem vám dal to včení budhy, sabbe, dama na, nic v naší zkušenosti nestojí za to, aby jsme na tom ulpívali. Teď pokud objekt naší meditace je něco, na, na čem se ulpívá, co se může stát objektem ulpívání, vlastně naše samády nemůže být vysvobozující samády. Naše moudost nemůže být Vysvobozující moudrost může být ale prostředkem k vysvobozující moudrosti. A to je podobné v jiných disciplínách jogi. My praktikujeme sabídža samády, samády se semeny, aby jsme realizovali nirbídža samády, ve kterém není možné nic uchopit. Stejný princip je vysvětlen. jinak buddhistické mučení. To je princip, který musí být tak starý, jako yoga sama. A bez praxe samády své objekty, to je důraz základního buddhismu, my nemůžeme poznat praxi samády, která transcenduje vše, co se dá uchopit. Právě proto, díky kvůli procesu růstu moudrosti z malé moudrosti do velké a z velké do nekonečné. Velká motivace patří jen jemným objektům, jemným počitkům, jemnému vnímání. A tím se vracíme do našeho tématu. Ve stavu prvního prohloubení tedy neexistují negativní počitky, tím pádem mysl se, se uklidní. Ale základem tohoto stavu je, jsou právě síly vědomí vytarka, vytářá, které jsme vysvětlili jako síla, která vede, hrubá síla, která vede vědomí k objektu a jemná síla, která to samé vědomí nechává zakotvit na objektu, nebo v blízkosti objektu. V angličtině to překládá jako applied salt and sustained salt. Teď je rozdíl mezi nimi, zase je krásně ilustrován ve Visuddhi Později, jestli budete mít zájem o meditaci, základní pojmy meditace jsou nejlépe vysvětleny. V Maga, cesta očisty od slavného učence Jovína Budha Gosa. v Ten Tento spis byl přeložen do, do všech nejdůležitějších evropských jazyků, francouzštiny, němčiny, angličtiny. V češtině ho nemáme. No a tam je Buda gousa ilustruje všechny ty různé náplně vědomí, faktory vědomí krásnými příklady. Vitalka je jako včela, která. Z dálky letí ke květu. Vyčára je síla rozlišení a vůle. Stejně tak jako Vitalka, Vyčára, definice apidarmy, to jsou síly rozlišení a vůle. která přizpůsobuje to, že naše vědomí zakotví u objektu meditace. Ale nejen u objektu meditace, i v naší denní zkušenosti u všech objektů, které vnímáme, aby mysl u nich zakotvila, potřebuje tuto sílu. No a vytárka je jako včela, když letí z dálky ke květu a vyčára je vysvětlena, než včela usedne na květ, první krouží kolem květu, je to tak? Viděli jsme to? A to kroužení kolem květu je jako vyčára. A lítání z dálky ke květu je jako vytárka. Hm? Třeba poznat meditaci. Díky těmto silám naše vědomí zůstává u vyvoleného objektu a tím pádem získáváme schopnost prohloubení mysli v objekt a sjednocení mysli s objektem. Bez těchto sil to nedokážeme. Ale jestliže získáme stav prohloubení na základě hluboké Zkušenosti jednobodovosti vědomí, pak tyto síly se stávají překážkou uklidnění. Ale v tréninku no, dostat se do stavu prohloubení vědomí, vlastně tyto síly díky těmto silám můžeme uspět. Jestliže tam nejsou jasně, nemůžeme uspět. Čili meditující se naučí na základě praxe zvaná pratyahara odpojit vědomí od pěti smyslů a sjednotit ho s objektem meditace. A objekty meditace jsou mentální objekty. Proto se vědomí může utišit. Dotek Objektu pěti smyslů je hrubý, jen dotek mentálního vědomí je jemný. Proto yogin se obrací k sobě, ke svému vědomí. Jestli tak nedělá, zůstává v hrubých počicích, Tím pádem nemá otevření pro Jemnější stavy vědomí. To je třeba poznat, jasně vidět, v vlastní praxi, pokud tomu tak není. Nemůžeme pracovat s jemným vědomím, s jemnými objekty a s jemnými počítky. To je koncept základního buddhismu. Proto musíme vzít nějaký objekt, příhodný objekt, jako dech, barva a tak dále. A naučit se. Může to být Může, může, jako láska. Může, láska. Ale zase láska, soucit. I vlastně Bůh, co se týče buddhismu, to je tež vlastně prostředek ke koncentraci. Ze začátku, ze začátku se díváme na barvu jako žlutá barva. Ne každá barva je příhodná. V budismu jsou čtyři základní barvy, ty jsou příhodné. To je červená, bílá, žlutá a odstín modrý do černý jako barva noci. Z těchto barev podle budismu jsou ostatní barvy odvozené jako zelená, oranžová a tak dále. A třeba v paměti vyvolání matový věr nebo čichlový věr, že barva je zra, zrakový, že zvá... ne, mat nemůže být použit. Ne, mat, jakož něco tam, ale ten pocit, ten pocit, já třeba si šatnu na někoho a lidí se vyděla, ale děvčá jako na něco slyšela. Pocit z toho povážení... To nebude ne, ne výst k zjemnění. Musí být příhodný objekt, spojen s abstraktním pocitem. Barva je abstraktní pocit? je abstraktní pocit, protože je to mentální objekt. Proto se... Ta červená barva stává, jestliže je mentální barva, se stává zářivá jako rubín. Venku se zářivá jako rubín nestane. Ale ten mentální obraz červené barvy, který jsme si udělali, když se na něm koncentruje, stane se zářivý jako rubín. To je krásná barva potom. Z toho je pak jemný počitek. Z jemného počitku je splynutí s objektu. S hrubým počitkem není splynutí s objektem. Jestliže vědomí má sílu jednobodovosti, tak se podívám na červenou barvu venku a nedodu do stavu prohloubení. Proč? Protože už mám v sobě hm? Tedy, ten věm hm? zjemněný červený barvy. Kdybych ho neměl, tak se můžu dívat celý den na červenou květinu a to nebo... Hm? Jestliže mám ve vědomí věm, hm? Prohloubení, sjednocení s objektem, právě výhoda meditace je, že tento věm nemůžu zapomenout. Stejně tak, jako jestli, že mám věm takzvaného objektu osvobození, tento věm nemůžu zapomenout. Proto kdykoliv chci do stavu zjemnění, nebo kdykoliv chci do stavu kontemplace nejvyšší reality, okamžitě se ten objekt objeví, protože nechal mým vědomí tak hluboký vjem. Proto na základě této zkušenosti jogiňi učí, že celý náš svět je obsažen ve vědomí. Všechny druhy našeho vnímání jsou obsaženy ve vědomí. Vědomí nás řídí, ale díky našim nevědomosti my si toho nejsme vědomí, jelikož si toho nejsme vědomí, žijeme ve stavu snu. Proto potřebujeme se probudit. Stav budy je stav perfektního probuzení. A na rozdíl od jiných náboženských směrů nebo filozofii, budismus, možná trochu taoismus, tam je to tež zakodovaný, budismus učí, že my potřebujeme darmu, my potřebujeme učení, my potřebujeme Boha, ať si <třed> představíme tu nejvyšší realitu jakoliv. Protože máme strast, když strast nemáme, nepotřebujeme nic. A to je ta svoboda. <třed> to je těžké pochopit. tomuto stavu perfektního naplnění právě buddhismus říká stav takovosti. V Mahajáně a Nirvána v základním buddhismu. Proč takovosti, protože v tomto stavu všechny bytosti, všechny světy, vše, co je třeba udělat, Budovství ve všech bytostech, čtyři základy rovnoměrnosti jsou rovnoměrné, proto takovost jsou tak, jak jsou. Nic není možné přidat, nic není možné odebrat. Proto prázdnota takovost je naplnění. A teď se vracíme k... k moudrosti prohloubení, která je základní vlastně meditace. První prohloubení má tedy pět příčin. To jste se teď naučili. To je vitarka, vičára, prýty, sucha, ekagrata. Síla, mysle, která přenáší mysl k objektu. Vytváří reč naše koncepty. A je ve své podstatě rozlišení a vůle. Pak jemnější síla mysli, která nechává mysl zakotvit u objektu, které se říká vyčára. Ten rozdíl mezi nimi si pamatojte. Včela, která letí z dálky ke květu a včera, která, než se usedne na květ, krouží kolem květu. Pak radost, což je radování se z příjemného objektu, mentální radost. Pak suka, Což je přijímání objektu, který je nám příjemný, který nás nechává vystat slast celým tělem. A to, co tělo vnímá, té buddhistické psychologie, přímým dotykem, je vlastně určeno těmi faktory vědomí, které vědomí definují. Bez nich. Tělo nemůže objekt přijmout. A nakonec ta nejdůležitější síla, centrická síla vědomí, která drží všechny faktory vědomí pohromadě, a ty se říká jednobodovost EK grata. Jestliže těchto Pět sil funguje pohromadě dlouhou dobu. Dostáváme se do stavu Diana. Teď tento tato první diána, jejíž příčinou je těchto pět faktorů vědomí, které mají kontinuitu a nejsou přerušené, Je rudimentární, hm, základní diána. A je to pro joginy vlastně ještě hrubý stav hm, jemné mysli. Jestliže v budoucnosti se budete snažit a budete chtít učit meditaci, já během své zkušenosti jako učitel meditace jsem se setkal v obzáště v Bohmě, kde meditace je seriózně studovaná. Existují jogíni, kteří dlouhá léta trénovali ve vypasaně po normální bytosti, které mají trénink ve, ve vypasaně. První stav džány je jako prebývání v nebíčku, taková slast, která se s ničím nedá srovnat do naší běžné zkušenosti. Ale ti, kteří praktikovali vypasanok dlouhou dobu, právě i v v tomto stavu vidí semena strasti a to je ta síla vědomí vytávka, která táhne objekt ke vědomí, ke, k objektu a vyčára ta síla vědomí, která je, přizpůsobuje to, že objekt nemůže opustit, vědomí opustit. Jestliže meditující jasně vidí hrubost těchto dvou sil, Vstupuje do jemnějšího, hlubšího stavu prohloubení, do druhého, do druhé čány, Musí ale kontemplovat hrubost těchto dvou sil, vytarka, vyčára, aby se tam dostal. Jestli tuto hrubost jasně nevidí, nemůže se tam dostat. Tím, že vidíme to, co je hrubé, získáváme znalost toho, co je jemnější. To je zákon jógy. Proto progres v józe je vysvětlován jak už v buddhismu, tak i v komentářích Patanžály Yoga Sutra jako proces odstraňování Hrubších klínů jemnějšími. To třeba pochopit. Tím, že jasně vidíme hrubost vytarká vyčára, tyto překážky, hrubší překážky se sami vytratí z vědomí a získává druhý stav prohloubení, který je definován třemi faktory. Zbývá už jen radost, štěstí a jednobolovou A to je možné na základě dalšího faktoru, který vlastně není, Samostatný faktor, je to faktor vysvětlování jakožto víra. Tím, že zmizí vytarka, vyčára, síla, která táhne naše vědomí k objektu a která ho nechává zakotvit u objektu, tím pádem meditující má. Stav jasnosti, víry a uvolnění, který mu se říká vnitřní jasnost. A prasada. prasáda. A prasáda, Joze, je synonym víry. Víra je jasnost. Pasubandu v Abidharma koša definuje víru jakožto prema, což je náboženská láska. Co je obzvlášť pro nás zajímavé, láska k principu. Moudří řekové stejně tak jako indové rozlišovali mezi vášní a láskou. U nás se to smilo, je to tak? co je v křesťanství, u těch otců v poušti, jestli budete číst, rozlišovali též lásku svášní, která je zdroj strasti a lásku bezvášní, která je věčná. Daleko od našeho tématu, ale že mnozí z nás se zabývají o kontemplativní tradici, tak pro nás je to důležité. No a teď kon. Tedy na základě, tak jako na základě Vytarka a Vyčára získáváme první stav prohloubení, na základě této jasnosti vědomí, která je víra, která nastane tehdy, jestliže ty dvě síly, které táhnou naše vědomí k objektu, jeho, nechává ho zakotvit u objektu, zmizí z vědomí, na základě toho získává Jogin jasnost, Víru v to, co dělá, přesvědčení o správnosti toho, co dělá, uvolnění, jasnost. To je adiátní kapraza. Vnitřní uklidnění. Jestliže se zabýváte kontemplativní tradicí, měli byste si přečíst z Avila, to popisuje tyto stavy z křesťanské perspektivy. Jak víra je spojena s jasností, vědomí, s uvolněním. No to je tedy druhý stav prohloubení v jemné formy. Hm? Aby jsme získali vyššího stavu prohloubení v jemné formy. Spojené s jemnějším počitkem, s jemnějším vědomím, s jemnějším objektem. musíme se zbavit príty radosti, radování se z objekt, z příjemného objektu. Jelikož v druhém stupni prohloubení máme větší jasnost, síla, která táhá mysl k objektu, už tam není. Právě proto objekt už nepotřebuje dvě vesla, jenom vůli dek objektu. Hm? Za těchto předpokladů se můžeme zbavit. Vidíme jasně, že radovat se, kochat se objektem, přináší jistý stav, jemný stav rozrušení. Hm? Jestliže to vidíme jasně, meditujeme na nevýhody radování se z objektu, tato síla sama vypadne z vědomí a zbývá, dostáváme se do třetího stupně prohloubení, ve kterém zbývá už jen štěstí, pevný. Pevná zkušenost příjemného pocitu, který prociťujeme, prochází celým našim tělem i vědomím a jednobodovou smysly. Za této situace vnímáme jasně, Stav rovnoměrnosti pekša, ne védaná pekša existují v joze dva stavy rovnoměrnosti. Stav rovnoměrnosti, který vlastně není stav rovnoměrnosti, je to neutrální počítek. počitek, který není ani příjemný, ani nepříjemný. Buda vysvětluje, že pro ty z nás, kteří jsou poblouzněni, tento neutrální počitek je spojen se strastí s hledáním neklidem, z letargí, letargie je tež strast pro jogína. malátnost je tež stav strasti pro jogína. ti, kteří nedělají yogu pro ně, maládnost stav strasti není, je to tak? A pro ty, kteří pro jogíny tento stav neutrální počitek je vlastně štěstí. Pro ty, kteří nedělají jogu, to je strast. A, to, a tady ty Diálně. Uh, Zbývá a, už jen. A Diálněka Prasára taky? To už je v té druhé dělány. Až to jsou většinou tři, takže až... Suká, a Upekšá. Upekšá, tam je Samskára a Upekšá. Samskára upekša, Ne. Bez Samskára a není žádný stav prohloubení. To existuje ve všech stavech prohloubení, ale ve třetím se to stává dominantní. Ale bez Upekša, samskára Upekša, tedy dva druhy rovnoměrnosti, neutrální počítač a stav, eh, tomu se říká, a ta, eh, co je pakša, nestranost, nestranost vědomí vůči počitku, vědomí neulpívá na příjemném. A nemá odpor k nepříjemnému. Tomu se říká nestranost vůči počitku, vůči formacím vůle. Ze všech formací vůle počitek je ten nejdůležitější, protože formuje vědomí. My v samsárickém vědomí my se stavíme k objektu podle počitku, myslíme podle počitku. To, co je nám příjemné, to nás přitahuje, to, co je nám nepříjemné, to nás odpozuje. A to je na základě dotyku. A dotik se stále mění. Takže těch formací je tam více, ale to, co jsme si věnovali, jsou podmínkou pro ten stav týžánů? No, samozřejmě, těch formací podle učení Terevádových a Vidalových je 35 formací vědomí. Ale... Ty jsou neustále přítomní ve Ty ostatní jsou, ale tyhle si ty vypadávají. A ty jsou, to jsou ty formace, které jsou nejdůležitější pro prohloubení. Jo. Ostatní formace tam jsou, ale nejsou dominantní ve stavu prohloubení. Nemůžeme je použít k tomu, aby vysvětlili příčiny stavu prohloubení. Je to jasný? Je tady tady ta upekšá, to je samskára upekšá. Samská upekšá, to znamená rovnoměrnost vůči formacím vědomí. Je rovnoměrnost vůči počítku, což je neutrální počit. Ale rovnoměrnost vůči formacím vědomí musí existovat v každém stavu prohloubení. Bez toho žádné prohloubení není možné, jestliže... Právě proto jsme vysvětlili ve stavu prohloubení nemůže nastat negativní počítek. To jsme vysvětlili. Proč? Protože je tam samská rubekša. Je to jasný? Stejně tak ve vypasaně nemůže nastat vypasaná ve stavu prohloubení, pokud není samská rubekša. Hm? perfektní samská a je předpoklad k poznání objektu probuzení. Je to jasný? Právě proto tento výcvik je obzvláště důležitý. No a ve třetím stavu prohloubení nebo diány Meditující se nekochá počitkem a objektem meditace, tím pádem pociťuje daleko hlouběji tento stav rovnoměrnosti vůči formací. Právě proto tento stav je ještě jemnější a přináší hlub, daleko hlubší naplnění a tím pádem i zvlast. Teď se dostáváme do stále jemnějších stavů vědomí. Vlastně ten nejjemnější stav vědomí s objektem, který se dá rozlišit, je čtvrtý stav Diány. A jak se do něj meditující dostane? Tím, že jeho stavem prohloubení, ve kterém rovnoměrnost vůči formacím, je dominantní, jeho senzitivita je tak vytříbrná, tak čistá, že vidí i slast jakožto překážku v jednoborovosti vědomí, který což je základ samády. Ví, že pokud existuje slast, nemůže vykorenit z vědomí úplně jisté tendence k úpívání. Proto kontempluje i slast, potenciál slasti, jakožto překážku v procesu uklidnění. Ovšem pozor, my zde operujeme s vědomím, který je tak jemné, proto tento stav se nedá vyjádřit slovy. My, aby jsme poznali jogu, musíme praktikovat šamatu a šamata je poznání slasti. My praktikujeme utěšení, aby jsme poznali skutečnou slast a praktikujeme vypasanu, aby jsme pak se uklidnění vědomí poznali strast, ale přitom byli bez strastí. Meditující, který praktikuje vypasanu, poznává strast, ale sám je bez strastí, protože je ve stavu samády. Je třeba poznat. Tím pádem, ačkoliv může zažívat strast vázanou na tělo, nepozná strast vázanou na vědomí. A to je cíl buddhistické cesty. Strast vázanou na tělo to se nemůže nikdo věnout. Strast vázaná na vědomí podle buddhistického učení, které se vyhnout můžeme a naopak musíme, jestliže chceme dosáhnout jogy. Teď, jelikož všechny stavy utišení jsou stavy slasti, jak nazvat? Slast, kterou prožívá meditující ve ten prohloubení, kde už neexistuje příjemný pocit, tak jak my ho známe, ale už jen je neutrální pocit a jednobodovost. A tento neutrální pocit je právě ta nejhlubší slast, jenomže pokud nemáme tak senzitivní vědomí, my to nemůžeme poznat. Hm? Tady jazyk nás plete. Proto Bůh učí, že neutrální stav vědomí je slast pro moudré, ale strast pro bytosti poblouzněné. A ve čtvrtém stavu prohloubení, který je ideální stav pro praxi, vypasaný hledu, moudrosti, vědomí se odvrací od příjemného pocitu, Podle ve stavu perfektního utěšení na základě perfektní jednoborovosti vědomí a neutrálního pocitu. Tím pádem ducha přítomnost a uvědomění se stává perfektním. V tomto stavu i v čtvrtého prohloubení v jemné formy Buddha vstoupil do Nirvány, protože je to perfektní stav. Stav foremných prohloubení je koncentrace, je predominantní a moudrost jde do, do pozadí. Tím pádem. Tady je moudrost, a koncentrace jsou vyrovnané, právě proto je to ideální stav na praxi vypašaná. No teď jsme prošli čtyřmi stupni prohloubení do jemné formy a s příčinami, které je zapříčinují. No a jestliže získáme čtvrté prohlíbení, máme otevřenou cestu i k jemnějším stavům vědomí, které jsou založené na objektech bez rozlišování. Hm? Máte ještě od čtvrtého čtvrté žámy hm. ten, ten název pod tu, ten, tu pocit? Pro, té, pro tu formaci tu neutrálního pocitu. To je taky upěkša? Upekša? Upekša, samská a upekša. Vyčištěná. Takže tam je jak Gráda a samská upekšá? upekša. E, e, samská a je úplně vyčištěná tím, že je neutrální pocit. Není už místo na ulpívání na počitku. Právě proto je neutrální pocit. Jestliže není místo na ulpívání počitku, no, Vědomí získává perfektní rovnoměrnost, perfektní vyváženost. Tím, že ulpíváme na počátku, vědomí nemá rovno, ne, perfektní vyváženost. To je třeba poznat. To je, co jogy poznává na základě meditace. Právě protože vědomí, to je vlastně kódovaný v patanžáli Yoga Sutra, protože vědomí nemá perfektní utišení, proto má vrity aktivitu. Aktivita pochází z neklidu. To je třeba pochopit. To je společný No a teď, jak se dostaneme do ještě jemnějších stavů vědomí, stavů vědomí bez možnosti rozlišení objektu? Tím, že ten objekt, který jsme použili k tomu, aby jsme vytvořili jemný objekt, roztáhneme do nekonečna. Nejlépe se to dělá u kasín. Právě proto Visuddhimaga popisuje tento proces na základě meditace na kasíny. kritia ajatana. Kritia ajatana znamená kompletní objekt. Máme v buddhismu deset kompletních objektů. Země, voda, oheň, vítr, bílá barva, žlutá barva, červená barva, modrá barva, omezený prostor a světlo. Tito, těchto deset objektů možno roztáhnout do, do nekonečna, proto se jmenují kompletní objekty. Kompletní sféry, ajatana je sféra, Sfér, kompletní sféry toho ozlišení. Jestliže získáte hlubokou koncentraci, která je na základě mentálních objektů, získáte schopnost, jestliže meditujete na barvě, zmenšit si tu barvu do velikosti, Špičky jehly a zase ji roztáhnout do nekonečna, že nemá žádné hranice. Na základě těchto zkušeností jogíni hovoří o tom, že všechny objekty jsou obsažené ve vědomí. To není tak složitý, to se můžete naučit i sami. Jestliže jste praktikovali kasína, to není vůbec žádný problém. Jo, rozšíříme a zase zmenšíme objekt. Tibetani to dělají na suše budy. to dělá právě na a krizájatá. No? no a tím, že si rozšíříme objekt, jak se dostaneme do prvního proloubení v neformálnosti, rozšíříme se objekt a vědomí se stane tak senzitivní že když se soustředí na ty díry, které existují v tom objektu, vědomí se propadne do sféry nekonečného prostoru. To je první hm? prohloubení v nechorebné objekty, pohloubení v nekonečný prostor. Jestliže meditující hm? obrátí pozornost z nekonečného prostoru na vědomí, které nekonečný prostor vnímá, získává druhý jemnější stav prohloubení v neforební objekt a to je nekonečné vědomí. Nekonečné vědomí může existovat jen na základě nekonečného objektu. Jestliže meditující ve stavu prohloubení v nekonečné vědomí si vzpomene na prohloubení do nekonečných prostor, vznikne jasný obraz v jeho vědomí toho, že tento objekt, v tomto stavu vědomí neexistuje. A právě když se koncentruje na tento koncept neexistence nekonečného prostoru v nekonečném vědomí, získá třetí prohloubení v neforemný objekt, kterému se říká Akin Chayatana. to znamená Sféra poznání, ve které sféra poznání ničeho. A jestliže v této sféře poznání ničeho se soustředí na vědomí, které tuto sféru poznání ničeho pozoruje, dostává se do nejjemnějšího objektu v samsáře. Tomu se říká sféra, která je příliš jemná, aby byla definována na základě vnímání, ale tež to není sféra bez vnímání, čili sféru ani vnímání, ani nevnímání. A to je nejjemnější objekt v samsárické existenci. Jemnější než tento objekt je pak osvobození samo neboli objekt samo sama. No a tradiční způsob vysvětlení jogy v buddhismu je... zjemňování počítku až do toho nejjemnějšího počítku, který už se nedá definovat jako počitek, protože jeho objekt se nedá jasně rozlišit. Z tohoto stavu pak poznání nejjemnějšího objektu v samsáhě může tímto zjištěním všech čím dál tím jemnějších počitků v samsáhe, pozná vlastně to, že objekt osvobození se nedá, nemůže být objektem něčeho. co se vědomí, co může vědomí uchopit na základě znaků. A to, co právě jsme vysvětlili, to, co je prázdné, to, co vědomí nemůže uchopit na základě znaku, a to, co se nemůže stát objektem ulpívání, to se nazývá objekt svobození. ovšem zde se nedá mluvit o objektu ve smyslu, tak jak ho my chápeme. Protože objekt je v definici sanskritu objekt se nazývá Alamvana, to znamená Lamp znamená vyset. Objekt je něco, na čem naše vědomí může vyset. A osvobození je právě stav vědomí, které na ničem nemůže vyset. A ten nejjemnější objekt, na kterým vědomí ještě může vyset, to je objekt, který se nedá definovat rozlišováním ani nerozlišováním. Teď si uděláme přestávku, nebo hned půjdeme do meditace, malou přestávku, půl hodinky meditace, no a pak ještě vám dám trochu výkladu, vysvětlím trošičku ty ostatní samády, přístupové samády a samády vypasané, moment samády, momentálního, momentální koncentrace. No a to bude po dnešek stačit?